Len laneguna. Arratsaldeon ama, arratsaldeoan ainara, zer moduz zure lehenengo eguna lanean? Oso ondo, oso gustora. Nagusiarengana joan naiz eta berak eraman hau bulegora. Bertan, nire lankideak izango direnak aurkeztu dizkit. Bostekin egongo naiz. Iruneska eta bi mutil. Ane, Ander, Josune, Aitziber eta Mikel. Oso jatorrak ematen dute, nire laeinin izango deea azaldu dit ondoren, proiektu batean sartuta daude orain, labe berri batzuk egin nahi dituzte, programatu alko direnak eta horretan egingo dut dutulan? Joe eh? eta nola ikusten duzu Egia esan hasieran apur bat beldurtu naiz, Badakizu nire aurretik zegoena, oso ona omen zen eta betiko galdera tontoak etorri zaizkit burura. Undo egingo aldu, tukai izango naiz, baina amaika kaldera kafetxo bat hartzeko, tartetxo bat egin dugu. Eta nire lankidek guztiz animatu naute, Ez beldurtzeko asiran zaila iruditu zitzailea, ere, baina ez dela inbesterako. Seion artean egingo dugula, oso giro ona dagoela ematen du, eta pozit nago, animatuta nago, poste naiz.